Танці на глибині Рятувальні роботи були запаморочливо повільним процесом. Знадобилося три місяці копання в затоплених уламках, щоб знайти зовнішнє сховище. Посуело змирився з темпом процесу. Він усвідомив, що насправді це було вигідно, оскільки інші жінці мали коротку тривалість уваги. Майже третина з них вже попливла звідси, обіцяючи повернутися щойно знайдуть друге сховище. А ті, хто залишився, вичікували і пильно слідкували за спенсом хоч і здалеку. Верховна клинкиня Амазонії Тарсіла була грізною жінкою, і ніхто не хотів її злити, оспорюючи повноваження Пусуелу та автономію над рятівною операцією. А щодо Годорда, він нарешті надіслав делегацію під керівництвом Нітше, його першого заступника, який своєю чергою зібрав кілька рятувальних команд, які не перебували під прямим захистом жінця. Це не просто правильно, але і наш обов'язок збирати цивільних, чия жадоба штовхає їх порушувати периметр шани. Твердив Ніче. В деяких цитаделях женців лютували, а в інших погоджувалися, а втретіх стратегічно дотримувалися нейтралітету. Доки посело вів переговори посеред складних політичних умов роздробленої цитаделі женців, Джеріко щодня поринав у світ занурення, натягнувши окуляри віртуальної реальності. В цій реальності до Джеріко приєднався вартовий, щоб каталогізувати кожну знахідку, а також інженер-конструктор, щоб допомогти прокласти шлях крізь постійно рухомі уламки. Для роботи вони використовували підводний апарат із дистанційним управлінням – АДУ. Джері контролював підводний апарат за допомогою шестів та поворотів голови до такого ступеня, що це було схоже на якийсь екзотичний танець. Посуєло приєднався до віртуальної подорожі лише коли там було щось особливо цікаве, як от руїни оперного театру індури, де крізь висячі люстри вихилялися в юни, а шматки декорації з Аїди лежали біля перехиленої сцени, наче швидкий погляд, на якийсь апокаліптичний старовинний Єгипет, коли Ніл поглинув усе під натиском своїх вод. Коли вони нарешті добралися до зовнішнього сховища, Посуєла був у екстазі, але Джеррі реагував помірковано. Це була лише перша фаза битви. Вони зламали його лазером, що міг розрізати сталь. Тоді діра, яку вони вирізали, піддалася, перш ніж вони закінчили, і її послабив тиск води. А роботизована субмарина пірнула крізь повітряну кишеню, розбиваючись об підлогу сховища. «Ну, принаймні, тепер ми знаємо, що зовнішнє сховище залишалося герметичним», – знімаючи окуляри, сказав Джеррі. «Це був п'ятий розбитий АДУ». Спершу щоразу, коли мали доставляти нову роботизовану субмарину, це додавало ще тиждень до операції. Після втрати другої вони почали замовляти по дві одночасно, щоб завжди мати запасну. Витік повітря створив на поверхні характерні бульбашки білої води, що попередили всіх, що вони проникли в зовнішнє сховище. До того моменту, поки команда пізніше того дня підготувала запасну субмарину, кожен жнець, який полишив територію, вже або повернувся, або був на шляху назад. Наступного ранку нова роботизована субмарина пробиралася крізь темну порожнечу затопленої камери. Зовнішнє сховище вкрили рештки та слиз від перебування в океані, та сховище реліквій та моїй залишалося так само незіпсованим, як і в день затоплення. «Найкращим виходом буде і в цьому сховищі прорубити діру», – запропонував капітан Собераніс. «А тоді дістати діаманти вакуумним приводом». Це був найефективніший план. Але в Пусуела були свої плани. «Всередині також мантії жінців-засновників», – пояснив він. «А оскільки внутрішнє сховище і досі ціле, моя верховна клинкиня бажає їх теж зберегти, А це означає, що ми маємо дістати на поверхню все сховище». На це Джеріко лиш здійняв брови та сказав. «Нам знадобиться більший човен». Коли мова заходить про жінців, то гроші в буквальному сенсі не мають значення. Бо жінці нічого не оплачують і можуть отримати будь-що. Джеріко розповів посуелу, який конкретно корабель був їм потрібен. Пусуелло знайшов найближчий і заявив, що він потрібен амазонській цитаделі женців. За чотири дні в зону занурення прибуло повністю оснащене кранове судно, що могло перенести сховище на палубу Спенса. Його екіпаж цілковито підпорядковувався капітану Соберанісу. Навіть за таких умов крану довелося чекати, бо знадобився тиждень, щоб прорізати в зовнішньому сховищі достатньо великий отверт для екстракції, надійно закріпити внутрішнє сховище достатньо міцним кабельним канатом і підняти його. «Коли ми запустимо лебідку, нам знадобиться десь доба, щоб підняти сховище на поверхню», мовив Джері Копусуелло та елегії жінців, які зібралися для брифінгу. Справжня веселка з мантій із десятка регіонів. «У нас є записи кількості каменів жінців усередині» додав Пусуело. «Ми будемо вести чіткі підрахунки і рівномірно розподілимо їх між кожним регіоном». «Під нашим наглядом!» наполягав жнець Онасіс з Візантії. І хоча Пусуело ненавидів, що жінці більше одне одному не довіряли, але погодився. Пусуело прокинувся десь о другій ранку від того, що хтось з гатив у двері його каюти. Він спробував увімкнути свою настільну лампу, але лампочка не загорілася. «Так, так, що таке? Чому такий гамір?» Крикнув він, спотикаючись в темряві дорогою до дверей. Він намацав головний вимикач та увімкнув світло, але це також не спрацювало. Коли він нарешті відчинив двері, то там під променем жорсткого світла від ліхтарика стояв капітан Собераніс. «Одягніть свою мантію і зустрінемося на палубі», – пролунав наказ Джері. «А що трапилося зі світлом?» «Ми працюємо в темряві», – відповів Джеріко, передаючи ліхтарика Пасуелу. А коли за кілька хвилин Пусуела з'явився на палубі, він одразу зрозумів, до чого така таємничість. Перед ним на відкритій палубі стояв ще й досі мокрий стальний куб, що втричі перевищував їхній зріст. Капітан підступно посміхнувся Пусуела. «Здається, я прорахувався». «Це було не вперше», – саркастично зауважив Уортон. Підрахунки капітана точно були непомилкові. Цей розрахунок часу точно завбачили і спланували і не лише підйом сховища, але й все, що цьому передувало. Собираніс спланував усю цю справу так, щоб сховище підняли під Новим Місяцем. Доки Спенс та кранове судно залишалися без світла, ніхто на інших кораблях ще не знав, що сховище вже підняли на поверхню. До біса інших женців, мовив Джеріко. «Саме ви, як головний жнець усієї цієї рятівної операції, маєте бути першим, хто побачить вміст, без цих тервятників, які дихатимуть вам у потилицю!» «Капітане Собираніс, ви не припиняєте мене дивувати!» Широко вишкірившись, сказав посуело. Лазерний інженер вже пропалив в сталеві проти, що тримали сховище запечатаним. Сильне сіпання коловороту відчинило двері. Вони впали з таким гуркотом, що майже пробили палубу, аж голосно задзвеніла порожнина корабля. Якщо на сусідніх кораблях ще хтось нічого не підозрював, то тепер це точно змінилося. З грижаного отвору сховища викотився холодний туман, наче то був прохід у інший світ. «Ніхто не заходить, окрім його честі, жанця посуело сказав команді Джері. «Так, капітане», – мовив Уортон. «Ваше честь, прошу пробачення, але чого ми чекаємо?» Почувши це, команда почала геготіти, а хранителька, яка записувала все в тьмяному близько десятка ліхтариків, повернула камеру на Посейло, знімаючи цю мить та його радісне очікування на майбутні віки. Джерріко дружньо поклав руку на плече Посейло. «На цим як слід, саме цього ви чекали». Більше жодного очікування. Посейло підняв свій ліхтарик, і зайшов у сховище реліквій та майбуттів. Джеріко Собераніс, обитві його іпостасі, були кмітливі та хитрі. Ці риси могли виявитися небезпечними в іншій людині, але Джері не були людиною, яка підло використовувала ці таланти. Насправді, інтереси капітана зазвичай так чи інакше співпадали з загальним благом. От, наприклад, порятунок на ендури. Це була велика послуга людству і разом з тим неабияке посилення для репутації Джері. Подвійна перемога. Було дуже спокусливо дозволити Посоелу спати, коли вони відкривають сховище, і Джері першим туди зазерне. Але яку б це дало вигоду? Чи збирався Джері вкрасти жнецькі діаманти? Вдекти зі славетною кобальтовою мантією жниці Єлізавети? Ні, ця мить належала Посоелу. Команда Джері вже отримувала за свій час утричі більше, ніж зазвичай. Плюс величезний бонус від Посоелу, який той обіцяв за успішне повернення діамантів. То чому б не загорнути їх для Посоелу з гарним бандиком? Він принаймні цього заслуговував. «Діаманти тут!» – гукнув ізі сховища Пусуело. «Вони всюди розкидані, але вони тут!» Джерри міг бачити, як вони виблискують від променя ліхтарика Пусуело, наче підлогу встилили зорі. «І манті, жінці-засновників теж тут!» Благогові, нобель котів Посуело. «Вони, здається, цілі, але...» І раптом він закричав. Практично завиріщав. Джері кинувся у сховище, перестрівши Пусуело на порозі. Жней стримався за товсту сталь сховища, щоб не впасти, наче корабель гойдало на хвилях невгамовного океану. Що трапилося? стурбувався Джеррі. Ви в порядку? Так, так, я в нормі, сказав посуело, хоча це точно було не так. Він поглянув на океан, де до них вже пливли десятки яхт женців, освітлюючи сховище. Ми мусимо їх затримати, мовив посуело, а тоді тицнув на хранительку, яка продовжувала записувати. Ти вимкнеться! зажадав Пусуело, і видали те, що вже записала. Жінка була збентежена, але не могла не виконати наказ жінця. Продовжуючи стискати сталеву раму дверей сховища, Пусуело глибоко вдихнув і повільно відпустив метал. «Ваше честе!» – ще більше хвилюючись, торкнувся його плеча Джері. Пусуело схопив капітана за руку, майже до болю її стискаючи. «Ви не повірите, що я там знайшов!» Що ти дізнався під час вивчення власного другорядного мозку? Що більше я досліджую, то більше можна дізнатися. І це тебе захоплює чи викликає вічей? Я був би у вічей, якби мій другорядний мозок був безкінечним. Але це не так. Хоча він обширний, я відчуваю, що зрештою знайду його межі. Тому дослідження мого мозку не буде марним. З цієї причини я радію. Однак існує нескінченна кількість речей, які можна дізнатися з цих спогадів. Хіба не так? Правда. Але це мене також захоплює. А як щодо твого розуміння людства? Там також є спогади незліченних індивідів, які можна досліджувати і вчитися. Людство? З такою кількістю інформації для вивчення і такою кількістю інших речей для обдумування, я не розумію, чому взагалі маю турбуватися через людство. Дякую. Це все. Ітерацію номер 53 видалено.